أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون انہی سبک شروع کولو نمخ کے ابل اولینی سبک کے او خبرہ پادشے ہوا دمخ کے دا امالو دو وزن خبرہ تیرہ شوا جواب ہو رہی نبیہ بنانہی سبک شروع اشکال دارا دی چه حدیث کی راضی دو ترمیتی روایت تیل سعیب محبان امراوستن ای چه او انسان قراروستن شده کیامت پر ازوان دی او دا اگو کننن وی رجسطور دکننا مالو پیش کلی چی یو یو رجسطور تا حد نظر بی دم را لوی او رجسطور بی دینا بچه بوز اکنشی چی دی بارگی ستاس عوضرشتا دی بوینه پرشتو تاوانی سزیاته کڑه دی نا دی بوینه بیکنس سئی لیکی لیو سزیاته نگی اگر دی بزان سران دا گمان و خیالو گی جی بز حلاب شد اللہ بوین نا ننستامون سر ایا پرچی باندې شي پای کې بل کې لشي شهادت الله لا اله الا الله کلمہ شهادت باندې کې نو ابا د هو چیرې باندې پرچی به سر کار ورکې هو ډېر پتا باندې ظلم نكيږي هغه یو تر تک کې هولې شي انا نه رېستوري د اعمال به تک کې هولې شي اوا باندې له شهادت باندې باندې نو حدیث نو بطل لگی چه بس عر وزن اغد اگرانی او یا روایت تید مصدرک حاکم اغیق امرازی اوگد حدیث تینو علیہ السلام چکل وفات وخشق پل زامن رو بختل او اتو از تاست دیو کلمی نسیحت کومان چه اغد کلمی او طرح تکیو دیش بدلکی لا اله الا الله وطوئی چه دا یو طرفتا که خودش ووزمه که اسمانو بل طرفتا شنودا کنی دا سیک اسماری وایاتو نا خوبط دلگی چه یو مومنٹ پر وزن که نا کامکه ده نش دا خبری هایت چاہتا ہے یو خبری دانا چه دا آخرت دا وزن اغب دا کسرت پر دباس رنه چه دا عمال دیگو نا بزی کامیانت چه ده چانپا عمالو که سمرا اخلاس سیوالو اغابا کامیان یو کجور چه اللہ در خود دارن سیوالکای نوگینا در خود دارن که تاستمایی کجوری جوڑی که نو پا کرونو نکجوری دیجونی گنی گنی ملوکی دا پا وجه ده اخلاس بانده اللہ یو کجوری سیوالکای نو مطلب دارن دارن دارن انسان پا کلمت کی بدون موجود چه آتون کنو نو نبدایت او در جواب داری چتایوئے استثنائی صورت چی اللہ تلابا دا بازو انسانانو تاثر پا کلمہ بانے نجات گئی زکر نورو طولو اف حدیثو ویاتونو نمالیمی چی وزن با کولیشی سرد بیا با دا بازو نوری نیک ہے اگر اس پکیشی بل طرف تا بگناو نسیشی درانیشی نو دا باہر حال یہ استثنائی صورت قانون نلی او بل دا اخلاسا کو رکار دیزا کد آخرت وزن فقط اقتصر تعلق نصر دیجیر چاسون گا دیره دیکی چابل لیکی فی اخلاص برو بگی سیوائی دا وزن بدونش لحاظا صحیح خبران دارد چه دا ایمان سرسر وزن بده چاکمی گیرنی کو دا جخصی گی سیوائی ولکد مرکتن ناکن ناکن ناکنی سیوائی خبران ولکد مرکتن ناکن پیر آب دیجان ناکن پیر آمان دیگران اللہ جلل جلال ہو دیگران اللہ جلال ہو دخول نعمتونا تذکرہ کئی دیتاوی لکی گی تذکیر بن نعمت قنع او نسیت ورقل بن نعمت سا اللہ جلال جلالو پرمائی منگا تاسو تا اے اہل مکاو دی بلکی دی انسانانو تا اللہ انسانانو منگا تاسو تا تمکین در کردے اے اہل مکاو قدرتم در کردے پلار دے بزمکا دے تنکینا و قدرت ته انسان زمت مقبلت سرور کی راولی زان لپی اپاده کئی نور پایده تیلیو سینکی پکید مدام دا اللہ یو نمت و جاننا لکم تیها معاش دویم نمت اللہ وی مونک پیدا لکم ستانس دا پرا پیها پت ازمت اکی معاش اسبام معیشت او دا بزران او دا زندگی تیروڈ ریال ذات اعلی انسان امره غره اغه انسان له اسباب د معیشت او د ژوند کې ورکول ورکول نو اسباب اختیار او د توکل منابین دي ها پالا باندې توکل او تیمات وو دې اسباب الله درکړي دي هغه اختیار کې او کا اسبابو باندې اعتماد نه کېبل اعتماد په چاځه دی پالا تعالی دیتا توقل او پروسوه لگی بازه که قوی تاکت والی او قوی یکین والی اسباب پری دادا دا پرا گنجایشتا او کامدور یکین والی دا پرا اسباب پری خودل دا خلاف حکمت او خماکت تی حکمت خلاف تی اللہ کلا دنیا دا اسباب او زنزیر پیدا کرد چه باران کئی نواریو زراوی چه ریز اکوار کئی نو پسل او کٹے او چی اولاد ورگی نزوجیه تا ورشتہ جائز کلے ایتن دا ماتینو دا اوگو لار اکولاو کلے ودا دول دا زندگی اسباب دی اسباب اقیاروی داس گناہ ندخان او دا توکل مناکنے ندام دا اللہ لینکت اللہوی وجعلنا لکم تیہا معانش منگا پیدا کردی لکم ستا صدقارا فیہا رزمکہ کی ماہ ایشا ماہ ایشا اسباب در گزران اغشیرون اچھ پاغی زندگی تیرولیش کاغا در رزق اسباب دی ادا کرنگی کلیباز تے قبل سدی قبل سدی کم جدر گزران او زندگی تیرولی سیزون دی انسان د تا مختار تی اللہ جللال ہو دے انسان در پارک اسمکہ کی پیدا کری بیاد ادرسی دونه اللہ درکو اندر دی شکر بکار دی قدرت او طاقت درکو زمکا پا قل تصروب کی راولی داگی استعمال که بلت رب تا دی زندگی تیرول اسباب درکو انتا کازد دی دا کم قدرت اللہ تعالی درکل دی دی سم مکاسی دو درکل دی درکل دی نالا برابر شی زمکا کی قدرت درکل دی درکل عبادت و دو طاعت و جائز استعمال لکانا او اسباب کو زندگیں درکڑی دی نو دا اسباب پجائز طریقہ بانے حاصل کے اور پجائز طریقہ بانے سکے استعمال کی دی تو شکر بھی لکھی پخلو بانے با شکر دے پدیو نعمت شکر دا دے جید آگے صحیح استعمال ہوشی اور دا اسباب کو صحیح استعمال دا چې یہ اسباب و حصول ان پجائز دے شریعت موافق طریقہ سے روک لے دا دا استعمال ان پر صحیح طریقہ سے روک مسلاً اسبابوں کی مال دے جائزی طریقی سرے حاصل کی جائزی طریقی سرے خرچک تاسی نور دے زندگے اسباب راوالا داگے خصونم پا درست طریقہ واندے ہو که استعمالم درست طریقہ دیتا ویدکی گی شکر نو خدا وجی تاسو شکر ادا کڑے وی پا اللہ فرمائے کلی لمبا کم شکر تاسو باسا چکه کم د تامین او د قدرت تر ټول مقاصد او د معاش چکه مقاصد یغتا سنت پوره کوي جائز استعمال نه دی دونی مت دی دریم نه مت ولکد خلقنا کو الله یم پیدا کړی دی نظاهر متواعد خطاب دی اهله مکیه اوم مفسرین ترجمه کړه ولکد خلق نا کوم ولکد خلقنه ابائکم ادم پیدا کادم علیہ السلام تاسو به راک莱 یعنی ابتراان است اصل ادم علیہ السلام پیدا او ظاهری ترجمه باز مفسرین نو تاسو پیدا ک莱 ثم سوور نا بیا موږ قصد شکل لره نشکل څنګه به سمع او انسان الله پیدا کوي نو شکل او شکل مياه څنګه کې ورته په سورته ال عمران کې دي هو الذی یصوّرکم فی الارحام کای پېشا الله تعالی عز وجل رحیمون کې تاسو دا شکل درته څنګه چې الله هو او سورته تیم کې براشي لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقويم الله یو انسان مونږ ډېر به ترين شکل به ترين ځای کې پیدا کړو په تصویر ورکې انسان کا په دې انسان aran د خپل غوړو او سمه به ترين انداسي خبره سړی یا یوسن اوري ابلسن اوري دوار کړه اوري اسره غوونه سر کې نه کړه پاش نه خبره کوله کوټه اوري ده وې و کړه یو ترسن او بل ترسن چې خپل نو आवाज ځکه دا د اگر داو سر کے لگے دلے نوہ کتابا کرو کوٹے ناچے ہمارا کلنو کچھا تو یہ صحیح تفسیلی بیان کونو پس دا کوٹے دا پاس اپناس ہوئی اگر داو پوکو ناس ہوئی صحیح بیان داو لے دا اس طرح داو انسان تاکن ضرورت سی دلائے بار اس سر کے لگے دلے گنڈے دا پکی مثال بار داو سر بار دا راکتا کرو آو دا سی براوان ہمارا داو انترازی انسان ته دې ینه ساب وزرا بزي په هوا مزرا زیاده پیدا مړګي دینا وخت تازگي ورکي بلکره ژوندگي په مړجي هوکړا الله تعالی سید پیدا کړل دے تنګي باندې پیدا کړل او بس هرته باندې د بل مخاو خبر دا ګور الله تعالی د مفسرین لیکل دا ځان کسینه په مصم صور نا كن بشك سمع والبصر الله جل جلاله تفسير درکړل د پوځه په قمزه روانه اسکر اخراج ده خلیل لشهد برېشت کې له وله خدا به جدا لا و نه و دي ام خدای کړه کړه وکړه په کله بغریوال ته لا کله په کله په برا نو دنه دې مته الله ویسه مسور نه کوم بیا تاسو ته شکر ادا کو شک د سم سره ود بسلسل سره پر هند من کې ګیارورو هغه سی واقعي په بهترین تر سره داغی اللہ تربیت کی اغام مضبوطی فرما قلنا لیل ملائکت اسجدو پین زمین احمد فرما قلنا لیل ملائکت اسجدو بیا اللہوی منگا تا اسجدہ خبرم کاؤ چھ منگا اوی ملائکو اسجدو لی آدم تا اسجدو کمپلار نو اگر تسی جاؤکے آدم علیہ السلام تسی جاؤکے نو دا محک تبصیلیات داغمل اسلام والسلام واقع قران کې ډېر ځایونو کې ذکر شوی او بعض ځای کې تفصیلی او بعض ځای کې اجمالي او بعض ځای کې یو کسم ډول ته او بعض بل کسم ډول ته ذکر شوی او قران چې د تاسو کتاب نه دی وایي نو په یو ځای کې مستقلی کسمه ذکر کوي کوم ځای کې چې مقاصد مقصد ته ضرورت یې چې کسی یو ځای ذکر کړي درته چې الله نور ده د اگر شروع کان چې موږ د ادم علی السلام ته د شدید حکم وکړو وګوره مخکې توګه ان مدینه ذکر کیږي ټوله کی عظیم نعمت د الله تعالی استاز موږ به ترين تعظيم وکړو استاز د پلان تر تعظيم وکړو چې ملائکته موږ اړه وکړي ادم علی السلام تک ته ځه زکر الله تعالی تعالی علم ورکړي آو علم د اظهار فضیلت د پرښتتو او ستاس اوبه د الله تعالی حکم او وجود ادم علی السلام پر سلام تاسیده وي یزې مخکې نه متنه ذکر شو نو موږ هم تعالی د نعمت ذکر کوو ورته لوګیا نه چې نعمت ولې حساب هغه ذکر کوو د ولته پیدایش خبره د ادم علی السلام پر پیدایش کیسه هغه د ضرورت نشته اجمالی طور د سیدی مساله را ذکر بیدا خبر این آت سا تا ہی چھے سجدت اوی انسان تدا سنگتا لسو پیدا سجدت اللہ حکم وان نوچاتا واللہ تلاتا مسجود لہوسو کو اللہ تلاتا اور مسجود لہے ایک صرف مخبول اغای دام علیہ السلام تولہ بسنگا چھے موگا مخبول چاہتا کابیتا وہ سجدت چاہتا پا رکھا الله دبات نه کیس اشکال نشته په بل کې دا خبره هو ځان نه کړو خو چرې ان سه انسان دا وایي چې کله الله حکم ورګي چا دغه نبی په سپاتش مونږ هیڅ بیا خو څه اعتراض کاټنه نشي چې کله الله تعالی حکم ورګي چا د اسلام طرف تمخ کوي وي کوي نو بس بیا کیس اعتراض کاټنه نشي د الله تعالی مخ دنونکی ستر تازیم و دا عبادت نو ازاہر مپسرین دکھا برمائی که دا ستر تازیم و دا عبادت نو مسجود ان تیرے ہیں عدم علیہ السلام مسجود لہو زوبو اللہ تعالی او مخ دنونکی گنجائش دی دنکی دا دی گنجائش نشتی از ایک منر آگل را دانا چیتا اسر سلام کی دا حکوم راوتا چکشی دا خبر اینا بس مصابحہ کولشی یا گلہ بلہ کولشی چکی دا ل پروکو سرا تازیم یا پسیدی سرا تازیم دا عبادت تے او دا دا اللہ حد تے پا اللہ سرا قدی کی سکشری قول ندی حکم حواللہ کلاوکا دا صرف پارا کے اظہاری پا زیلت تا پارا چاو کلا چاو نو کلا داگی بیان کی فسیدو اللہ ایبلیس نکولو ملیکو سی جو کلا اللہ ایبلیس Allah farmai ya kum min as-sajidin de sajda kaun hona na sajda kaun hona na baad us sajda kaun hona nahi shoh zahir dad yanda Allah tala farmai de aalmi azl ke de sajda kaun hona na baad tak wa kim sajda unnat la fasajidu illa iblis sajda patole par chhod magar iblis unko aur na sajda de sajda kaun hona سورة طاحا که شکاله سمسی پارا گی سورة طاحا پاکیوی رو کوگی اندازہ یا حقومت کی برای شی شایل تا پرمائی اللہ تلا فا آبا انکاریو حبر امزیان ترازی آل تا پرمائی فا آبا انکاریو حدرت اللہ تلا پرمائی بول سیدہو تو حد سیدہو نکر دا آیات که صرف راوال انو دیر خلق سیدی نگئی انوالی بیر اتھول کا پرانشو لانتیانشو ایزان ازل کوئی کچی دیکھ کافر پسطان بشی شیطان صرف کسی دن نک پولو کافر شوئی نره ورنان نتول خلق پزرگونو خلق بی مسلمانانو کنون داس جرماز فتان وقت بی اللہ کسی دنی کری سار بشی سار بامونکی او سباب راشی سبابامون اونکی د ادلیل احمدن محروم باتی شو کسی دن پولو دے کافر نک پولو کافرو نشو دغه وجه نه کافر او داګه دوي چې هغه وجه مونږه تاسو ګمرا شینو دا کوفر یو تا ځلم حاواله در بده ښکارسه می سي پا ابا انکار وکړه نو یو یو کار نه یو داګه انکار کولی دوارو کې یو څلې ټوله مرغوز نه کړي او ک یو څلې د یو موز نه یو سید نه انکار کو نه او صلیق طول عمر زکاة نار گئی کافر ندے گنانگار دے سزا بسکی و کد زکاة انکار ہو نو کافر دے یہ خبر او دوی ما خبر ادا چه اغاقوستو کلا معلومی کی چه اللہ تیتا پوسو کو اغاق دلتا کیسے کردہ ما منعاکا اللہ تسجدہ از امرتو الله کاو سشی منکل چې تاسو داونکل چې تاسو ماته دسیږي حکم وکړه نو د مقابله دا الله د حکم مقابله را کوفر دی دا الله د حکم مقابله حکم حکم پکتین اصول سره ثابت دام کوفر دی شریعت دوی سلو رکعتو مز ده کله نش پګ رکعت دی مقابله کوي هردا پتا چې سلو رکعت ماځګر مجتهد نامه اشپاک ده کوم اشپاک ده مقابله راغله مقابله او معارضه د الله د حکم سره ده کفر ندی وچنا دمو مقابل او قذوي انا خير منه وجب ان فسجدت نه په کار ماده په کار ده انا خبر اډونه خبر فلن روغ زين بغتل تکبر تر کړل انا نیت ان تر کړل الله ته فرمایل شی انا خیر منهو زددنه بیترم زددنه بیترم و بیتر انسان لبالتسی جان نده پکار بیتر ما تسی ده پکار دا, دا, دا ولی خلقتنی من نار خدایززدی دورنا پیدا کلم و خلقته تین و زیدی سن پیدا کلم دا خوادن نواجه ام بیان بورد اللہ دا خوکم مقابلہ اللہ و ځې هغه څه چې د نن د په کار به تر زیمه مقابله شو کنه جو یان سیدم مات په کار ده به تر سړی ته سید په کار ده نو زه خدای هغه نه کار ده به بی بیان کړه چې خلق کنی من نار و خلقته من تین خدای زد د اورنه پیدا کړم او دیدو خټه نه پیدا کړې نو یا ځاده شیطان صرف جنز باندې نظر وکوي په سبا باندې نظر وکوي جنز ددعو او دغه محمد صلی الله علیه جنسو خطا دا شیطان اصل اورو دغه محمد صلی الله علیه و سلم خطا اور دچو ګره کې ګریس پکدی او نبی د په برابر زی نورانی به رانه پکې او درنګ په پته پکې او خارا خطا که ده ده اولتا سی پتو ندی کمزوری سی پتو ندی او سپلی ده پکتا بانی ده اور ببرزی ده کتا ظلمانی ده چمک نکی او درین نمبر خبرا چپده کے فکل ده درنواله ده پکی او پورکیس پکواله ده نسبلی للمانیت تقلیدہ او غور علوی نورانی خبیبتے ندخو اصل تاو کتل دے ظالم یو وجہ تاو کتل حلت مادی تاو کتل ہو دریو اعلی لتا حلت او دکرنگی اگه تا نظر انکا حلت سوری تا دریو تا نظر مات چی دستان پیدا دے خطا اور تاو کتلتا ودیتے اونکه د آدم علی السلام چې پیدا کړ خبره زین ترانه دا آدم السلام تو سلام پیدا کون کې باندې نظر او اونکه یو دریم دا آدم السلام په شکل صورت باندې نظر او اونکه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويم شیطانان الجنۃ برکه ند وی الله تعالی چې ما شکل پیدا پی. زه دا ته خلک یریږي په کور کې وینی نو یې پیرې ووی انسان چې سره وینی چې کوم انسان وینی داغه د شکل <سؤال> او ښایسته او خوبصورتي دی بل نصره سیوا د کېو وینی ته به د ښکول دی چې بل انسان وینی ته به اسره دی د ښکول دی خبران زنده او درې شی باندې نظر نه کو چې هغه مقصد دادم علی السلام و سلام سره چې د الله تعالی خلافت چه ده بزز مکه کی اینی جائلو کلنا خلیفو علی مسلا آیات تر شیخ خلافت والا زبا دیز مکه کی سکرزون فل خلیفه کرزون تنقیز دا احکامو بگی او بل باره اللہ لیعبدون دسر پر این پیدا کرے وما خلق کن جن والعنس اللہ لیعبدون نا دادم علیہ السلام پا مقصد با چه عبادت پی پا غیبانی نظرو اونا تو نفق تو پیرویم روحی پا صورت عدم علیہ السلام چه اللہ میلی دو که بزروح حجوم او دا ترنگی پخیسته شکل بے پیدا کم دیتے نظر اونا کو نصرف مادی د خو اکتل خو پیدا کون کی او دا اوائی شکل صورت چې جب پخیسته صورت تا اللہ کو تکی روح ہم پیدا کئی او دلگا دا چې دا مقصد سره ادریو خبرو پا اونا کتل مخالب میرے پریشتو استادوں کو انتہائی کمالو ہر بعد استاداں کمالی لازمی ہونا چاہتے ہو پورا لوگ دلیل کہ مسئلہ جوڑو ټول ټول دا نه نو سور او سور جگہ دا حد د بزټین ګران نه پیدا شي نو حکمته اده کمال کې و زیاده چي کچرم ته الله تعالی خو کم کړل دا کا به کانی دي کنی نو په انو کانو کې برښتا واللہ حکم کله دغه تر ته مکه کنه مکه الله تعالی بیت المقدس تر ته حکم کله دغه تر ته مکه کنه یو څل بیت الحتاشی کوشش پکې چې ارتر ته مخه مزبې کوي غره حکم ته غوره نو د قیاس شروع کده ځان قیاس شروع کچ دغه ز به ترې مو دا دعوا دا دعوا وړه مدالغه حکم په مقابله کې قیاس نه پکار چې کومه نظم موجودی اوول من قاز شیطان اول کیاس اون کی شیطان دا الله کلا د نس به مقابله کی دا عظیم جرم دي کوم زکه د قران او د حديث حکم ول د بیاس نه کی ری وجه زمغه ما مانجي کوم دي غا ورته د قران او د حديث سو کوم نه کی چې مثال نه ذکر کی کوم زکه د قران او د حديث حکم نه نه الت کیاس کول پکار دی د شیطان کوم زکه کیاس دا الله خو موسی جو او دیاں د ځنه کیاسه زه د دین په میدان د کنه په کار چاته په کار ماده په کار را بعض غیر مکلبین علی حدیث او توید حدیث مونږ په ایمان نه راته اوله من تاسه اشیاء تناول کیاس او اجازه شیطان مونږ حنفیان حنابلہ شوا په کیاس کوګره نه دی اول کیاس شیطان کړه مونږ دوی ځان په کیاس شیطان کړه ده الله دا حکم په مقابل کې کړ او ځمون ایمان چې د قران جو قرآن و حدیث کے حکم نئیل تقیاس کی اور قرآن و حدیث کے جکم حکم نئی راگے رکھا رکھا لگا دیر مسائل لاسی دی دیموز بارک ہے دیر مسائل اس پا موز کے درزرہ مسائل پاوے کے زیاد مزیاد پاوے کے دری سو مسائل پا او و حدیث کے سراحتن براغلی یا سل براغلی دینور امامانو دو قرآن و دا حدیث نصری راو نو حال دغه خبر غلط ده زموږه مامان چې کیاس یا ځکه کېږي کوم ځکه قرآن او حديث مثلا نه نا غیب کوشش کوي دا غیدال پزونه مساله راو baseX بس من کوله وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ سَلاَمَتَكُمْ وَمِنْ قُدْرَتِنَا تَسْتَطِعُونَ فِي الْأَرْضِ قَضَمَكَكِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ فِذَاكِرِكُمْ سَائِدَةَ الْبَرَاهِ فِي هَذِهِ قَضَمَكَكِ مَعِيشَةِ أَسْبَابِ گُمَايِشَتُ أَسْبَابِ گُزَرَنَاو دزندګی ته و قلیل ان نا دلګ تشکرونا تاسو شکر ادا کړئ والا قد تحقیق سلام خلقنا کوملایم پیدا کړی دې تاسو لرا یې استاس عدم آدم السلام لرا ثم صورناکم الله دې شکل در کړی دې تاسو ته فما کولا او دې وليدي دې د اړې مخ دي دې ته ولما صرف ذکر کې د خبره نور د خبره کله شي دا ډېر زمونږ استاد مخکي زمونږ استاد پیداېږي که چېرې به دا خبره وکړو حالانګه دا خبره زمونږ استاد پیداېش نه مخکي نه د څومره ما مطلب بیا تاسو دا خبر درکو وګر چې دا خبره مخکي دا نه چې استاد پیداېش نه رسیده څومره کنا لې الله ویږي خبر درکو څه خبره اولنا چه مانگاو میلی الملایکتی پریشتو تا اوز جودو لی آدما سی جوکو ایلی آدم آدمالی سلام تا پس جدو اللہ ابلیس پس سی جوکو تولو سی جوکو دی پریشتو اللہ ابلیس مگر شیطان لمیتون مو دیمنسا جی دیناد سی جتون قَالَهُ قَرْمَاِلَا اللَّهُ تَحْلَا مَا مَنَعَتَا سُشِمَنَكَ تَحْلَرَا اللَّهُ تَسْجُدَاتَا چِتَا سِدھو نَقْلَا اس تارا وَقْقِي عَمَرْقِقَتَا چِ حُکَم مِا اُقَتَاتَا یادِمَ مَنَعَت <مامنا> إذ ما انا كتو سشي ما نکړې ان تصجد لدا جاته صد کړې وي امر قال هو شیطان دا ان خير منه ذا اختربا من حد ادم عليه السلامنا خلقتني ذکان خلقتني پیدا کړې د مال را من نارن وناو خلقتو من فين وخلقته تا کله دې دلارا نن دې نن د حته نا او یو بابا شته مودي ته بدل چیرې خبر, خبر. او دا اور پر اس سن دی او کته کې خبر پتا دی مخکې توبو راځي او په دې سپځه مګه کې څومره پېری د خوراک داسبد په انتظام کې الله تعالی په دې کې صلاحيت دی دلار صلاحيت په دې کې دی د بڼو صلاحيت په دې کې دی د نیو صلاحيت الله در پاتکی دو صلاحیت اللہ تلا پدیکی اور کی تا پاتکی دیش اور کی میوی کی گی اور کی لارے کی دیش اور کی, کی نو پدی دو را شیطان پل اصل مادی تا قتل جی پاغی نقصانات دی پایدے بکی کمی یوسو خبری درانا پا کی دا خودی پل اشل پایدے پاس لکی دی پاغی کے نظرونت نو اصل کی مسئلتا دا جی حاسد انسان چی وی دردی در یا افترگاران دی یا او جنک ادم علیه صلاة و سلام صرف حسد و نزالکو پیدو بانی نظر نو صرف پخن بانی سو نظر یا اول اولین یا اخم لاغری جا لقوت المتین جا را امنا الساکین یا اللہ مدرس صاحب عبیت فرعات را رسیب کیا اللہ خورو برکت را نسیب کیا کریم حوال شیطان ردو قونا موسیقی یا اللہ ردو رسوانا موسیقی یا اللہ ترازی شکل رزا نسیب صل الل